Det var så härligt ute på landet. Kornet lyste gult havren vippade med sina ax i sommarvinden och höet stod i stackar på de gröna ängarna. Storken kom flygande och promenerade omkring på sina röda långa ben. Runt åkrar och ängar låg det stora skogar och i skogarna fanns det djupa sjöar. Mitt i solskenet låg en gammal gård med en stor damm. Och till vattnet växte gröna frodiga blad på stänglar så höga att små barn kunde stå under de stora bladen. Det var så tjockt där inne som i den tätaste skog. Och här låg en ankmamma på ägg i sitt bo. Hon skulle ruva tills hennes ankungar kläcktes, men hon höll på att tröttna. För det dröjde så länge och det var sällan någon som kom och hälsade på Så småningom kläcktes det ena ägget efter det andra Ankungarna stack ut sina huvuden Pip! pip sa de Kvack, kvack, sa mamman Och så kvackade de alla på så gott de kunde De tittade sig omkring åt alla håll under de gröna bladen Och mamman lät dem titta så mycket de ville, för grönska är bra för ögonen. Så stor världen är, sa alla ungarna. För nu hade de mycket mera plats än när de låg inne i ägget. Tror ni att detta är hela världen, sa mamman. Nej, den sträcker sig så långt ut på den andra sidan trädgården och in på prästens mark. Men där har jag aldrig varit. Ni är väl här allihop? Och så reste hon sig upp. Nej, jag har inte alla. Det största ägget ligger där ännu. Hur länge ska detta pågå? Nu är jag snart trött på det. Och så la hon sig igen. Hur går det? Frågade en gammal ankfru som kom på besök. Ett av äggen tar så lång tid, sa mamman. Det vill inte gå hål på det Men titta på de andra De är de finaste ankungar jag har sett Får jag titta på ägget som inte kläckts sa den gamla ankan Det är nog ett kalkonägg Så blev jag också lurad en gång och jag hade väldiga bekymmer med de ungarna för de var rädda för vattnet Jag kunde inte få i dem Jag kvackade och kvackade, men det hjälpte inte. Får jag titta på ägget? Jo då, det är ett kalkonägg. Låt du det ligga och lär istället de andra barnen att simma. Ja, jag ligger på det ett tag till, sa mamman. Nu har jag legat så länge att jag kan nog stå ut lite till. Varsågod, sa den gamla ankan, och så gick hon. Äntligen sprack det stora ägget. Bip, pip! sa ungen och tumlade ut. Han var mycket stor och ful. Ankmamman och ungarna tittade på honom. Det var då en förfärligt stor ankunge, sa hon. Ingen av de andra ser ut på det viset. Det kan väl aldrig vara en kalkonkyckling? Undra om han klarar att simma. Men det får vi nog snart reda på. I vattnet ska han i alla fall. Nästa dag var det härligt väder. Solen sken på alla de gröna bladen och ankmamman gick ner till dammen med hela sin familj. Hon hoppade i vattnet med ett plask. Kvack, kvack, sa hon. Och den ena ankungen efter den andra plumsade i. Vattnet slog över huvudet på dem, men de kom snabbt upp igen och flöt riktigt fint. Benen gick av sig själva. Nu var alla ute och simmade. Till och med den fula grå ankungen simmade med, och han simmade och dök ivrigare än alla de andra. Nu var det han som fick ta hand om sina syskon när de övade sig i vattnet, och ankmamman var riktigt stolt över honom. –Nej, det är ingen kalkon, sa hon. –Se hur fint han använder benen och hur rak han är. –Det är allt min egen kära unge. –Egentligen är han ju riktigt fin när man tittar närmare efter. –Koack, koack! –Kom nu med mig så ska jag visa er runt i världen och presentera er på bondgården. –Men håll er tätt in till mig så att ingen trampar på er, Och akta er för katten. Ordentligt på rad gick de in genom valvet till gårdsplanen. Där bodde djur av alla de sorter. Ankmamman förmanade sina ungar. Se till att skynda er och buga för den gamla ankan där borta. Hon är den förnämsta av alla här. Ser ni att hon har ett rött band runt benet? Det är mycket. Fint och den största utmärkelse någon anka kan få. Det betyder nämligen att man inte vill bli av med henne. Och alla, både djur och människor, ska veta vem hon är. Skynda er! Benen åt sidorna, väluppfostrade ankungar går med benen isär. Titta på mig, böj på nacken och säg koak! Och det gjorde de. Men de andra ankorna omkring dem tittade på dem och sa högt Ja så här kommer en kull till. Som om vi inte var tillräckligt många redan. Åh fy, hur ser den där ankungen ut? Honom vill vi inte ha här. Låt honom vara, sa mamman. Han gör ju ingen något. Det är vackra barn du har, sa den gamla ankan med bandet om benet allihop utom en den har inte blivit bra jag skulle önska att du kunde göra om den det går inte frun sa mamman han är inte vacker men han har ett fint sätt och simmar lika bra som alla de andra ja faktiskt lite bättre jag tror att han växer sig vacker eller att han med tiden blir något mindre Han har legat för länge i ägget och därför har det inte blivit riktigt fason på honom Hon kliade honom i nacken med näbben och strök hans fjädrar Och så fortsatte de runturen De fick träffa tuppen som stod och gjorde sig märkvärdig för en grupp hönor Vem har släppt in den där fula varelsen på min gård? sa han Och den stackars ankungen blev biten, knuffad och hånad av både ankorna och hönsen. Han är för stor, sa de allihop. Den stackars ankungen visste inte var den skulle bli av. De gick vidare. Det här är hästen, berättade ankmamman. Han var rätt så vild av sig förut, men nu är det inte mycket liv i honom. Men när hästen fick se ankungen gnäggade han högt och ljudligt och ankungen blev så rädd att han for baklänges. Oj, här verkar det ju riktigt farligt, sa han till sin mamma. Ja, men egentligen har vi det bättre än djuren här. Vi är fria och vi kan gå vart vi vill. Det är bara en sak vi behöver vara rädda för och det är jägarens bösa. Bössa! bössa! ekade ankungarna men just då fylldes deras synfält av ett stort gap eh, sa ankmamman här har vi katten han är den enda som inte behöver vara rädd för bonden så han kan göra precis som han vill och det gör jag också meddelade katten den där fulingen ser ju läcker ut fortsatte han och slickade sig om läpparna. Katten började jaga ankorna och det blev ett förfärligt liv. Flickan som matade hönsen kom och slog efter ankungen med en kvast och plötsligt var han uppe i luften utan att han riktigt begrep hur det hade gått till. Jag flyger! Jag kan flyga! ropade han rädd och glad på samma gång. Förskräckt flaxade han iväg och såg gården och dammen försvinna allt längre bort. Ankmamman och hennes andra ungar satte sig i säkerhet i sin damm. Jag tror inte att han kommer tillbaka, sa hon bedrövat. Men det är inte rättvist, han som är så snäll, sa den ena ankungen. Det är inte alltid rättvist här i livet, sa ankmamman. För då hade han varit lika vacker utanpå som han är inuti. Och nu kommer vi aldrig att kunna gå och leta efter mat i bongården mer, sa den andra ankungen. Just då landade ankungen i dammen och kom simmande bakom vassen. Hans familj hade ännu inte sett honom. Men han hörde när ankmamman svarade. Ja... Det kanske hade varit bättre för alla om han inte hade blivit kläckt Djupt bedrövad vände ankungen om och simmade bort igen Och därför hörde han inte när ankmamman fortsatte Och nu hann jag aldrig berätta för honom hur mycket jag håller av honom Ankungen flydde sin väg Och nu brydde han sig inte längre om vad som hände honom Så småningom kom han fram till det stora kärret där vildänderna bodde. Där låg han hela natten trött och olycklig. På morgonen kom vildänderna fram och tittade på sin nya kamrat. Vad är du för en? Frågade de. Och ankungen bugade åt alla håll och hälsade så gott han kunde. En väldigt ful en, har jag förstått sa ankungen försiktigt. Ja, det har du rätt i, sa vildänderna. Men det bryr vi oss inte om, så länge du inte gifter in dig i vår familj. Den stackars ankungen, han hade ju ingen tanke på att gifta sig utan ville bara ligga i vassen och dricka lite vatten. Där låg han i två hela dagar. Sedan kom det två vildgäss, eller rättare sagt gåskarar, för det var två hannar. Det var inte länge sedan de lämnade ägget och därför var de rätt så framfusiga och rakt på sak. Hallå där, sa de. Du är så ful att vi gillar dig. Vill du följa med och bli flyttfågel? Här i träsket intill finns det några riktigt söta vildgåshonor. Du är så full så du klarar säkert bra tillsammans med dem. Pang, pang, lät det i detsamma ovanför dem. Och de båda vildgäsen for iväg. Pang, lät igen. Och skaror av vildgässen flög upp ur vassen. Så smällde det igen. En jägare var ute med sin hund. Nu kom hunden springande och vassen vajade åt alla håll. Den visade tänder Och den stackars ankungen blev skräckslagen Efter hunden kom jägaren med sin bössa Ankungen försökte fly Men han fastnade med näbben Där ett vastro hade lagt sig som en snara Som tur var halkade jägaren Och just när hunden höll på att nå fram till ankungen Lyckades han komma loss och flög iväg Just då bröt ett förfärligt oväder ut och ankungen flög i regnet så långt bort han kunde. Fram emot kvällen nådde han fram till en liten fattig torpstuga. Den var så sned att den inte visste vilket håll den skulle ramla åt och därför blev den stående. Blåsten ven så om ankungen att han måste sätta sig på skärten för att hålla emot och det blev värre. Och värre. Det var tänt in i stugan och ljuset strömmade ut under den trasiga dörren. Springan var så stor att ankungen kunde smyga sig in och det gjorde han. Här bodde en gammal kvinna med sin katt och höna. Katten, som hon kallade pojken, kunde skjuta rygg och spinna. Det slog också gnistor om den, men bara när man strök den mothårs Hönan hade små, korta ben och därför hette den kuckelig kortben. Den var bra på att lägga ägg och kvinnan höll av den som om den vore hennes eget barn. På morgonen upptäckte katten och hönan genast den främmande ankungen. Men kvinnan såg inte så bra och därför trodde hon att ankungen var en fet anka som hade kommit vilse. Det var då en fin fångst, sa hon. Nu kan jag få ankägg, om det bara inte är en hanne. Det får vi undersöka. Och så blev ankungen tagen på prov i tre veckor. Katten och hönan tyckte själva att de var de klokaste i hela världen, näst efter kvinnan, och tyckte inte att ankungen hade mycket att komma med. –Kan du lägga ägg? –frågade hönan. Nej, svarade ankungen. –Ja, då ska du inte uttala dig när de som vet bättre pratar, sa hönan. Ankungen blev nedstämd. Han kom att tänka på den friska luften och solskenet och fick en sådan obeskrivlig lust att flyta på vattnet. Till sist kunde han inte låta bli. Han var tvungen att säga det till hönan. Vad går det åt dig? Frågade hon. Du har inget att göra. Det är därför du tänker så konstigt. Lägg ägg eller spinn så går det över. Men det är så härligt att flyta på vattnet, sa ankungen. Så härligt att få det över huvudet och dyka ner på botten. Ja, det låter ju verkligen som ett nöje, sa hönan och fortsatte. Du har visst blivit tokig. Katten är klok. Fråga om han gillar att flyta på vattnet eller dyka ner. Bryd inte om vad jag säger. Fråga den gamla kvinnan också. Hon är klokast i hela världen. Tror du kanske att hon har lust att flyta och få vatten över huvudet? Ni förstår mig inte, sa ankungen. Då kom den gamla kvinnan gående och muttrade för sig själv. Nu har den där ankan varit här i tre veckor och inte lagt ett enda ägg. Det blir nog inget annat än en präktig stek av honom. Då gav sig ankungen iväg hals över huvud. Bladen på träden hade hunnit gulna och det var kyligt i luften. I skogen sprakade träden i höstens alla färger och där hittade ankungen en sjö där det simmade en massa andra fåglar. Men just som han landade där flög de andra sin kos och han var ensam igen. Det är för att jag är så ful, tänkte han. Snön började falla och den stackars ankungen hade aldrig känt sig så ledsen och övergiven förut. Men en kväll hände det något. Tre främmande fåglar landade i den lilla sjön. Ankungen hade aldrig sett något så vackert för. De var skinande vita och hade långa smidiga halsar. Det var svanar. Men det var inte länge han fick titta på dem. Fåglarna utstötte märkliga höga skrik, bredde ut sina ståtliga vingar och flög iväg. De var på väg bort från kylan till varmare länder och öppet vatten, men det visste inte han gången. De vackra fåglarna steg högt, högt på himlen och den fula lilla ankungen kände en sådan stark längtan inombords. Han snurrade runt i vattnet som ett hjul, sträckte upp halsen efter dem och ur hans strupe kom ett skrik så högt och ovanligt att han själv blev rädd. Vad var det för några vackra, lyckliga fåglar? Han visste inte vad de hette eller vart de hade tagit vägen Men ändå tyckte han om dem som han aldrig hade tyckt om någonting förut Han ville vara tillsammans med dem Vintern blev så kall, så kall Snön föll i stora flingor Ankungen var tvungen att simma omkring i vattnet Så att sjön inte skulle frysa till helt och hållet Men för varje natt blev hålet som den simmade omkring i mindre och mindre. Det frös på så att det knakade i isen. Och till sist hade hela sjön frusit till. Ankungen fick ge sig iväg. Det skulle ta en evig tid att berätta om all nöd och allt elände som den stackars ankungen fick uppleva under den långa vintern. Men till sist blev det vår igen. När ankungen lyfte sina vingar var de mycket starkare än förr och bar honom bättre än någonsin och han letade upp den lilla sjön i skogen igen. Där låg han bland vassen när solen började skina varmt och lärkorna sjöng. Det var en härlig vår. Men någon glädje kände han ändå inte. Vad ska det bli av mig? suckade han. Men då, ute på sjön, fick han se tre stora vita fåglar igen. De burrade upp sig och flöt så lätt på vattnet. Ankungen kände igen de vackra svanarna, men modet svek honom. Han visste inte om han skulle våga sig fram och hälsa på dem. Men då kom de simmande rakt emot honom. Vem är du? Vad gömmer du dig där i vassen för? Kom ut och hälsa, sa de vänligt. Nej, jag är alldeles för ful. Jag vågar inte, svarade hankungen. Vad pratar du om? Du är lika fin som vi. Kom ut i ljuset och titta på din spegelbild i vattnet. Men hur kan ni säga att jag är fin? Jag är ju den fula ankungen. Då såg han sin egen spegelbild i vattnet. Och han var inte längre en klumpig och ful mörkgrå fågel. Nej, han såg ju ut som de andra fåglarna. Han trodde inte sina ögon. Nu är du i alla fall en svan och en mycket vacker svan dessutom, sa en av de andra. Så du har aldrig varit en ankunge alls utan en svan hela tiden. Någon har blandat ihop äggen, sa en annan. Jag är en svan. Jag trodde aldrig jag kunde bli så lycklig, ropade ankungen och simmade runt i glädjeyra bland sina nya vänner. Och de stora svanarna flöt behagfullt runt omkring den och strök den med näbben. Stanna hos oss, vi är din familj nu, sa svanflickan. Gärna, min syster, men först är det något jag måste göra. Vid dammen hemma på gården stod den gamla ankan med det röda bandet om benet och såg de fyra svanarna komma flygande. –Svanar! Kommer de hit i vår lilla damm? –Så fint besök brukar vi då aldrig få! –sa hon till de andra ankorna. I dammen simmade ankmamman med sina ungar. När den vackra svanen kom fram till henne sa hon –Det är väl du, min unge? Jag skulle känna igen dina snälla ögon var som helst. Du har varit en svan hela tiden Det förklarar ju alltihop Åh, oh, vilken lättnad Men du är alltid välkommen hit Jag har en ny familj nu Men jag ska hälsa på ofta Och du kommer alltid att vara min mamma Svarade han Han tog farväl av ankfamiljen Och så flög de iväg Den fula ankungen och hans nya familj. Men om man hade tittat riktigt noga efter så hade man nog sett att han var en vacker svan hela tiden.